morgen og velkommen til tirsdagens Euro Investor De amerikanske investorer er tilbage på børsbanen efter lukkedag i mandag, og her skal de blandt andet holde øje med regnskaber fra to store virksomheder, som kan give et fingerpeg om stemningen hos den amerikanske forbruger. Der lander nemlig regnskaber fra Home Depot og Walmart inden markedsåbning i USA. I dagens podcast kigger vi dog frem mod det helt store amerikanske regnskab i denne uge. Det kommer fra chipgiganten NVIDIA, hvor vi skal høre lidt om, hvad en dansk NVIDIA-investor forventer. Vi skal også høre lidt om den nye skattereform og hvad den får betydning for din private økonomi. Men vi starter med at tage et lynhurtigt kig ud på dagens markeder. Du lytter til Jørgen Mit navn er Adam Geil. Tirsdag morgen dansk tid er, der er en lettere negativ stemning i Asien hvor de japanske aktier i Nikkei-indekset samt de kinesiske aktier i Hongkongs hang seng indeks falder med 0,2 fra morgenstunden. De europæiske aktier ser desværre ud til at følge trop, da Futures for Stocks 50-indekset står til at åbne dagen med et valg på 0,3 De amerikanske aktier kommer som sagt igen i spil i dag, efter man fejrede President's Day i går. Det ser der ud til at blive en lidt sløj start på ugen for de amerikanske markeder. Futures peger på, at de store aktieindeks Dow Jones, S&P 500 og det teknologitunge Nasdaq-indeks står til at falde med omkring 0,3 procent, når handlen skydes i gang. Og du kan selvfølgelig følge med inde på yearinvestor.dk i løbet af dagen. Når den amerikanske chip Nvidia på onsdag præsenterer sit regnskab for fjerde kvartal, vil massevis af investorer verden over sidde klinet til skærmen for at følge tallene og reaktion. En af dem det er Henrik Carlsen, der er direktør for investeringsforeningen Horizon 3, for her er Nvidia nemlig den tredje største position i porteføljen. Henrik Carlsen regner med, at NVIDIA vil leve op til sine egne forventninger og påpeger over for Euroinvestor, at selskabet har en lang historik for ikke at ramme ved siden af forventningerne. Derudover vil han holde øje med, hvad NVIDIA melder ud om fremtiden, særligt om efterspørgselen efter NVIDIAs produkter inden for AI-området stadig er stærk. Det er jo en megatrend, som de har fået medvind fra, og det, som vi er interesseret i at følge med i, er, hvor længe bølgen varer ved, fortæller Henrik Carlsen. Nvidia har haft massiv medvind på aktiemarkedet det seneste år, hvor end ikke syv vilde heste har kunnet holde selskabet tilbage. Det seneste år er aktien steget med knap 240 procent. I de næste år kan særlige grupper af danskere beholde lidt flere af deres egne penge. Men præcis hvem og hvor mange penge de forskellige har udsigt til at få i hånden, kan være lidt kringlet at forstå. Baggrunden skyldes, at... Der kommer en ny skattereform, som regeringen og et bredt flertal i Folketinget vedtog i slutningen af sidste år. Her blev der blandt andet lagt op til, at danskere i arbejdet til sammen vil få mere end 10 milliarder kroner mere i egen lomme om året i skattelettelser. Hver gang der sker ændringer i skattesystemet, kan det være spændende at kigge på, hvad det har af betydning for ens egen økonomi. Og efter det så kan man se på, hvordan man får bedst gavn af det skattesystem vi nu engang har, lyder det fra Camilla Jolin, der er privatøkonom hos PFA. Blandt de grupper, der får særlig meget ud af den nye reform, er dem med en årlig arbejdsindkomst mellem 640.000 kroner og ca. 2,7 millioner kroner, pensionister med årlig indkomst mellem 509 og ca. 690.000 kroner, og dem, der vælger at arbejde lidt før og efter pensionsalderen samt egentlig forsørgere i beskæftigelse. Inden på EuronVester.dk kan du læse en omfattende guide til, hvilke af disse grupper, der får mere ud af den nye reform. Det var de nyheder, jeg havde udvalgt til dig her til morgen. Husk, at du kan abonnere på podcasten, så du altid bliver opdateret på de vigtigste finansnyheder, og ellers så kan du følge med i nyhederne og kursudviklingerne i løbende gennem dagen inde på EuronVester.dk. Tak fordi du lyttede med.